Ndërimi të qënë vetëm Allahut Të madhëreshëm Për që dhe më shira e timi Muhammedin Sallallahu a'lehi wa sallem Bi shokët e tida të që pasen më të mirë Dherën dhëtën e gjeklimit Në dërësën e sënë shëm Në të flasëm e lejënë Allahu Subhanu Talë për Pjesën e të të të të uhidit Të Allahu Subhanahu wa ta'ala Kemi përmend Në dërësët akidas Se Në dërësët akidas se Tauhidi njësimi i Allahot subhanahu wa ta'la të ahli suneti në daët në të rapjes Tauhidi rëbubie kemi folë për ata, detalisht Tauhidi uluhija kemi folë disa prederse Më rejna Allahot subhanahu wa ta'la të flasim për piesën e të rejtë E si la të shuët tauhidu al-esma i wasifat Njësimi i Allahot subhanahu wa ta'la në emra dhe të sisi Ta konsiderash Allahum subhanahu wa ta'la një Në emrat dhe qësit e Allahut subhanahu wa ta'la A kemi basë për këtë kemi basë në Qur'an dhe lëzër Ullilah il asma'u, il husna Fëdëruhu biha Allahut gjellewala ka thënë Allahut i takojnë emrat më të mirë Allahut, zotit ton I cilë në kryojë dhe në obligojë Me adhurim dhe me gjitha lojët e të uhidit Aitignezbriti kun huwa Allahu Ahad Aitignezbriti na kullu ya al kafirun Allah zar nakaw bi gwa men yoft Allahun subhanahu wa ta'ala ma ay merati zasilsit talahu jalla wala dase duot me nasu Allahun ta consideroj me tsemi per Allahun me te besoim per Allahun me te veproim duke cin Allahun me na emra va cilsit e Allahut subhanahu wa ta'ala Fillimisht emërat e cilësite e Allahut subhanahu wa ta'ala janë pafundëse. Por ajo që ne na jemi të obliguar me njëoftë as ajo çka na ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Ne ka treguar disa presinceve. Ne ka treguar disa prej emrave të veta. Dhe çdo besimtar duhet të dinë se emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe cilësitë e Allahut xhelle wa ala janë të përkryjera janë të plota janë pat meta nuk kanë do një të metë Allahu subhanahu wa ta'ala asë emrat e Allahu djelle wa ta'ala kërënde janë qëjtë esma el husna emrat e bukur emrat më të mirë janë të Allahu djelle wa ta'ala të cilat emrat dhe zërna në gjuhën ton amtare që Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka dhonë na i kuptojnë se qëka është të jo i kuptojnë këto emra. Edhe e adhurojm Allahun subhanahu wa taala me këto emra, ndërsa kokaj e adhurimit është iba, është duaja. Prandaj Allahu xhele ka thënë: "Sad'uhu biha." Lutni Allahun me këto emra të bukur. Lutni Allahun subhanahu wa taala me këto emra të bukur. Pra, nisimi i Allahut subhanahu wa taala në emra i, qenka të tij që ne ka Allahun ta konsiderosh një Në gjdo emër që Allahu e ka Vërtetu për veti Në gjdo emër që i dërgumë jon Sallallahu aleyhi wa sallam e ka qujt Zotin ton Allahu në gjellera ma të emër Na njësojmë Dhe me gjdo cilësi që Allahu ka pohu për veti Dhe me gjdo cilësi që i dërgumë jon Sallallahu aleyhi wa sallam e ka cilësu Allahu në gjellera Nuk gudzon Ndo një krijes prej krijesave Ta këtë atë emër të Allahu Dhe nuk gudzon Ndo një krijes prej krijesave të tilsuvët ma to të tilsivë, të Allahot j super darkë atë ne të moment që njëri emarsi e mërë tonë kryesën menja ejmër që në takë në vëtëm Allahot subhanë që të�halë vëtëm së dhalën njëri në të të shirkut vëtëm së dhalën në të të thë të të artëplëħukut i bënajë të artëg Allahot subhanë që të të të t'ilë i bënajë të artëg allahot j super darkë nadimë njëri επakë Bathë E dërgoi me onulajhi sallallahu alaihi wasallam nazar kur kanë një me sahabët kur i ka këshilluar njerëzit kur janë amërtu mušrikë mahare pas janë bë musliman është mundu sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi tuandron emrat e xhit e në veçanti nëse kanë të bëjnë me emrat e sirtit Allahut subhana ve taala sikur sikardioni prej arab tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Edhe ata kanë imurtue me kunjen Abel Hakam Abel Hakam që do thot baba i Ursis baba i Gjikimit ka qen xhikatë të qarat që kanë, kanë dashur me me xhikuë e kanë marr këtë person prandaj ai ka më thofka e tillë se kisht baba i Ursi dhe Gjikimit i ka i ka pre senë të kështu me radh i dërbumi sallallahu alaihi wasallam ka përmend nadit ka thon te nuk mundesh me kon çaj Aja është Allahu subhanu wa ta'ala Aja i cilu gjykon Mes njerëzëve Dhe me ligjët e të cilit Duhet gjykoj njerëzët është Vëtëm Allahu subhanu wa ta'ala Kjo sa për ilustrim Që me pase I dërgumion aleyhi salatu e selam I ka dhërë rëndësik sa qështje I ka dhërë rëndësik sa qështje Dhe se Muslimantë janë edukunën hien e emreve dhe thësive Të Allahu subhanu wa ta'ala Dhe se kërë kanë lutë dikanë apo Allahu جل الله ka lutme këto emra. E ka lut Allahu subhanahu wa ta'ala me këto emra të bukur. E dre, kanë marrë sim nga këto sende. Për Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkruar vetën në mënyrë detajale në librin e vet. I dërguami ona vehi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar Allahun Zotin ton. Dhe burim, burim i yon, i Nohi sallallahu subhanahu wa ta'ala janë këto emra dhe thelsi të Allahu جل وعلا. Burim i besimit ton. Të andaj edhe duhet të studion këto, se duhet të përfolën këna, duhet të njihin të sendë çë të marrna mësimi zotit ton. Kush ka na Allahu xhelle wala, kush është Zoti jon? Kush është ai për të cilin na flasim? Kush ka na çaj Allah që na themi la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, nuk ka Zot i si, cili meriton adhurimin posa Allahut. Kush ka na ki Allah? Tamam, kemi folë për adhurimin po, Kemi folë për rububien Se Allahu Azza të kështë më radhë Pa, cilë e cilësi ka Allahu gjellohala Qëfarë cilësi pas ka kja Allah gjellohala Thamë se emra dhe cilësi të Allahu Subhanën tërë janë për kryme Si fatu kemal Janë cilësi të plota Janë cilësi absolute Janë cilësi dhe emra absolute Që do më thonë Nuk në këmërë të me qëku më një asë një herëse Ka mangësinë eto emirat dhe cilësi të Allahu të subhanahu a të ala i dërgumion a lejhi sato së selam ka përmin në dua kër e kalutë Allahu në gjellalë ka thënë o shërru lejse i lejk o zëtë i jemë shërri nuk o të të thë kësh një mësim për jetën tonë e cilëa është përplët me kriza përplët me probleme shpeshë herë shëjtani e mërë njerion e qonë djatës dhe majtës dhe koncentrimin jahombë dhe gjithë probleme me njëri ju ndoshtë e i vjen me ndër në iher me akuzua Allahu në gjellëvara bë hasha o ta anë Allahu amma jekulun i vjen në kokë i vjen njëri në kokë të sende kanë thonë djetarët islam sa i përket dhe e pravet Allahu subhanu atara, cilësive të Allahu gjellëvara s'ka cilësit keqet Allahot por e keqja nëse është është në bëja të sende që ndodhin ato ku veprojn se sit Allahu xhel le wala. Njëri vet, toka vet, fusha vet, hapësira vet, kjo dhunja po. Ka ka ka se let kia. Por Allahu subhanahu teala nuk ka asnjë gjë të theqe. Allahu subhanahu teala nuk ka të theqe kurrë. Por tauhidi niasimi i Allahut subhanahu wa taala me emrat e sisit te Allahu xhel le wala. Kjo kana e demon hone ket tjetër të cilën e kënvequ dhjetat islam si rezultati asajse të këm muslimant janë fuqë shumë prej sekteve të ndryshme të ndryshme të ndryshme nga filozofia atë bot, atë ko, kër janë përkëti libet e greqis, libet e junanit në atë ko, të filozofet të ndryshme shumë prej njerëzve në atë ko kanë dëshiru që kanë dëshiru dhe kanë tentu që të bashkuin filozofin me islamin të bashkuin ato libra me islamin dhe kanë besu për Allah që në realitet nuk dhe shështo pra ndaj dhe kanë dalë sekte të ndryshme që kanë devijua të sekte në emrat edhe cilësit e Allahu Subhanahu Wa ta Ta'ala këtu i kemi dy janë emra edhe cilësi janë emra edhe cilësi saj për këtë emra dhe janë pyjt djetartë islam pëse këtu kemi edhe emra edhe cilësi qëka është dëmë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu subhanu tala Libri në vetë e shojmë se ka vendosë emra Emri maj madhë i Allahu të është Allah Emri maj madhë I Allahu të subhanu tala është Allah A keni ndëgju Në një musliman që që qëtë Allah A keni ndëgju Nuk lejot me qëjtë Asë njëherë, asë sësi Ndika prej njerën Frande edhe kjo emrë është emri Maj madhë i Allahu të subhanu tala I da dui e bi hi a gjab Kërta lutë robi si në qërështë Allahu nuket aimer. Ajab. Përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Çdo thot al maluh ai tek i cili strohohen të gjithë krijesat. Zëmat të gjitha krijesave. Koncentrimi të gjitha krijesave është lëftëta me Allahun subhanahu wa taala. Kisht emir më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Po kemi të bëjmë këtu me njësimin e Allahut subhanahu wa taala në emra. Prej qdo emri të Allahut Subhanahu wa ta'ala kanë thonë Dhe tërti islam Ka mënësime nëzirë të cilsi Të Allahut Prej qdo emri Nëzirë të cilsi Sefse emrat e Allahut Janë që kuptohë në gjuhë në rabë E kanë rënjën e vetë E kanë priardin e vetë në gjuhë Janë emrat të kuptim ta Janë emrat të kuptim ta Jo si kur që kanë thonë disa prej Bida të qive Kanë thonë në kur themi Par Allahum se Allahum gafur Allah us falc, nëse kuptoj na këtë fjalën falc, kjo kam thonë. Sami'un bila sam' kam thonë, Allah us dëgju us pa dëgjim, Allah shikoj us pa shikim, edhe kështu me radhë. Mëshirus më pa mëshirë. Kan dash të ndikon prej filozofish, të ndikon prej filozofisë. Nëse ana këna për mend se, metoda e muslimanit. Metoda e muslimanit, ne them ndom, ne bësim është të nxirr konkluzat prej argumenteve mos ndikoni prej anash prej djatës ose të majtas kur janë ndikuar disa prej njerëzve nga nga librat e filozofëve kanë thënë kështu se do i fjalë të pa kuptimta kanë dashur mi pastru Allahun jelle wala aton fakt qe akuzoe ke është çesharake me thon për Allahun subhanallahu se do i fjalë se do i cilësisht prandaj dietarti islam kan thon Prej qdo emre të Allahun, subhanahu wa ta'la, ka mundësi njëri ju menëzirë cilësi. Prej qdo cilësi e të Allahut, si fatë, nuk ka mundësi menëzirë emrë. Shembol, Allahun subhanahu wa ta'la ka fanë në Kuran se do të vjen ditë në gjykimit. Vjen Allahun. Qish vjen? Si kur qi ka hië Allahut. A mujna me hanë gjitë emre në Allahut, të që Allahut vjen? Jo. Allahun gjellë ala ka të regunë Kuran sajë, الله يستهزئ بهم الله تبارك من المنافقات ام وين ام جيت الله جل وعلا امره سكتوا الله وشتال يسليوت زبن سلوكارت كي امر كسطو راه presive tia per mena kuran nuk mona shmia nzir nuk mona shmia nzir te امرنا الله پر پر امرا مت الله سبحانه وتعالى الله جل كفن ساش عزيز يفوتيشم غديس ا كوك سيسي الله جل وعلا رحيم Allah është rahim Mon është me nëzirë të cilsin Asaj se Allah u gjela është me shirus E kënë ardhë hadithet shumë ta për ta Në mund kjo është dalimi mes E mërave dhe cilsive Se këto bashk Në vazhë dimësi përmenet Përmenet në to Si tërme si Tëkë ehli suneti Këto këtu ke kemi të bëna me njësimin Allah u të subhanët e bëto sene Në vazhë dimësi vëla zë dhëtë me përmenet këtë qështën e njës Në këtë ummet është qështë e mësheft Dhe ka i maki i luftës e shëtanit është shirkë Rezultati në krije sërë e pret Shëtani prej njerës në shirkë Andaj përmendëm sërë Allahu a.s. Sej pas ka paranda luftë të sende A e mërë ka pasë Dunjoja ka njoftë Sjebër hakem Ja ka ndru E mërën Ka thonë Inë Allahu e lë hakem Vetëm Allahu Dhe vetëm Allahu është aj I së li Qohët al hakem Vetëm Allahu është El Hakem. Vetëm Allahu, për Allahu xherra nxjerrën ligje. Dhe vetëm Allahu Subhana ve Teala mund gjikon njerëzit. Qadia gjikon sipas elmit të Allahut, sipas rregullave që Allah i ka shpottë neve në Kur'an. Prandaj, njeriu musliman duhet të më kuptoj seriozisht këtë punë e njësimit të Allahut Subhana ve Teala. Njësimi i Allahu xherra do të më më çën pjesë pjesë e adnës tonë. Pjesë e qelizave tona Pjesë e trupit ton Pjesë e jetës ton Sama shumë Që na e jesojmë Allahun Subhanehu të la kështu si kur që i ka boj I dërgumë jon Alehi salatu vë selam Sama afarë Allahut subhanehu të la ka qenë Po në fakt edhe sama i lumë tër ka qenë Me këtë gjenet kët Allahut në tok Për ndaj Kjo është pjesë e tret E të uhidit Djetarë të islam i kënda këtë asajnë e vëzër Vetëm e vetëm që bëtë letës në plasimin e informatove për akidin për besimin ton dhe djetarët islam kam përmend disa prej regullove të cilat do t'i përmendim se si beson në emrat dhe cilësit e Allahu të subhenu hëtë firënëmisht, regullove par i thbatu me athbetahu Allahu li nefsi hi duhet besimtari të pohon, të thot po një cilësit që Allah i ka qytë vetën ma cilësi Allah u gjelële ka qytë emrin Allah me emrin Allah vetën Ana takon nezem ja heket aimer Allah me, me, me quhet Allah perandia sikur si quhet dhe emra tjer na duhet me thujt Allahu xhelala Allah duhet me thujt Allahu subhanahu wa taala Allah sikur si ai ka thujt vete dhe me nje sume kët aimer Allahu xhelala dhe me me nje sume kët silsi Allahu xhelala do të thot me fjalë të tjera çdo herë që veprimet tona jeta jon parditshmëria jon gjykimet tona dhe vinë dësh me kuptimet e këtëre emrave të allaut me cilësit me përmbajtjen e kuptimit të cilësive të allahum subhenohu e të ala zdojrë që vinë dësh atëherë duhet na të alojmë atë përdiqëmëri ton të zbusim qështën jetës ton duke i donë për parësi emrave të allahum subhenohu e të ala dhe duhet pa tjetër të bëjmë pohim të pohojmë, të vërtetojmë Ta pranojmë atë e mërë të allaut Sikur që Allah ka qëjtë vetën Sikur që Allahu subhanu të tale ka qëjtë vetën Na të mënyrë të njëtë Edhe na duhet të pohojmë Nëse na futën filozofi tjera Me ndime tjera Ndikime tjera Vetëm se na qënë ka ndeshje Me se edhe që Allahu gjellora në këllahim runeve Në feja e Allahu subhanu të nësh prej allaut Feja Allahu gjellora nësh prej allaut Nuk në atakon në neve Kur njëherë të përzimin e të sende por du t'i pranojnë nësikur që i kanë ardh preja nësallahu të subhanuaj tajale thash në umetin islam kërë kanë ardh njerëzi të cilët kanë mendu në dryshe kanë mendu se janë duke duke i dhënë trup allaut ma të cilësi, ma të emra kanë mendu se këto emra su një kuptojnë nëna kanë thanë të fujtë, kanë thanë këto sejnë nësi kuptojnë nëna ashtë shmenduri me ledzu arabi ai si lenja jun araba ju e ka ju amtare as as tamam lazar me ard me thon ne kuran une se mar veshte se kuptoi er rahman er rahim maliki youm eddin neksumrat per fjalen kthe en sene kupto usbe ni nafsihi fi kitabih atje ka thon allah o xelal per veten librin e vet dha atje ka permeni dervumi sallallahu alaihi wasallam me ngayri tahrifin wala ta'til duke mos i shtrembëru kuptimin e këtyre emrave. Për shembull, ka ard Jahim Ibni Safoni, një prej filozofëve të asaj kohe i cili e ka bërë dëmin më të madh në ummet sa i përket akides nazër. Ç'është akides? Nuk ka çën diet atë. Ka çën një thjesht filozof, është më me filozofi, orator. Ai ka bërë dëmin më të madh në çështjen e akides, saqë me dhëbet tash që i shehni, me dhëbet e ndrëshme ndakidë që janë, janë si rezultat i orvotjes lodhjes që ka bon kë jaxmi sufoni e ka leju për shembulsion allah subhanallahu arrahmanu alel arsh istawa mashiruəsi i cili qëndron mbi arsh mashiruəsi i cili qëndron mbi arsh ka thon arrahmanu alel arsh istaula e kanë dhru e ka thon me fjalë të veta ka thon me paspas mund siç kët ayat me fshi i kuranit e qafshi Dhe kështë tamam, dhe pas-pas mëndësimi e fshi këtë ajet, e kështë fshi. Pandaj, ajet që e thot e hlisoneti, në këtë kapitinë, thot, na u besojna e mërave dhe cilsive të allaut, ashtu si kur që Allah e ka cilsu vetën, qka që? Dhe si kur i dërgumi jonë, sër Allah huarive sëllem e ka cilsu e, qka që? Me këta përfundo në krejtë, na e besojnë këtë qështi, dhe nuk filozofën besimtari kënë njerë, e besën, si kur që ka ardhë prej Allahu duke mos është të mëru dhe duke mos imohu, fjalë të Allahu dhe të cilsi të allot, mi nga i të kjifin u ala të mëthil dhe duke mos u mundu me me kuptu realitetin e kësa cilsie si është, nga se na si njerëzi shpesh herjemi vlezër kureshtar kureshtis shume madhë të njerëzit sa që ka një lëj kureshti që njëri ndoshtë të bane dhe kufër prej kureshtis si që ndrën Allahu në bëjarsh Në nuk e dim asë arshë si është Asë atë me latës si si e majën arshë Në nuk dina kërë gjopi asaj Por në e besojna Se Allah në ka të regun kuran Për ndaj besimtar i vërtet I që një ka besu Muhammedet a.s. Por Allahun Aj e beson gjdo imësin Gdo detal Që ne ka përshkuneve kurani dhe suneti Dhe nëse e besojna na Nuk ka problem dhe zër Pasë nëse na vinë Mëndime, cytje, vezvese Shetanit, ato vinë të njerju Muhamedi s.a.s. në ka thonë neve në hadith Se Allahu nuk e dënën Ummetin temë për sëndët që i vinë në kokë Për vezveset e shqitamit Ma lem jet e kellemu Për diri se nuk flasin Nuk e shprehin me gjuhën e vetë Për ndaj na i besulli ak të sështi Sikur që i ka ardhën nga Allahu dhe pe Ameri S.a.llahu ari i vësallem Në të moment që futën në filozofi Me ndimet tjera Atëher kjo është vetëm të vijem Sa i përket sekte Vetëm se kanë dalë si rezultati i asaj çdo herë, kan thonë, jo, kjo është shumë e thart, duhet një mesatarje me xhet. Një mesatarje me xhet. Një mesatarje me xhet. Vallahi mesataria është, si të besosh, një çhat që e ka thënë Allahu për veten. Vallahi, aq ka dikush që e di vetëm më imse Allahu. Aq ka dikush për njerëz që e din Allahun, më imse vetë Allahu veten. Aq ka dikush që ta pa shkron vetëm më imse vetë Allahu. Aq ka dikush që e njeh Allahun Subhana wa taala mashi msen e drgumion sallallahu alaihi wasallam ska kokush pandane e besojm ashtu shkart duke mos i drejshu kto cilësit Allahu xhela wala az duke mos e prishur ndonjë krijes për krijesave me ato cilësi që i ka Allahu subhana hu teala shumë për cilësive vllazër te Allahu xhela nuk knjehën për njerëzve nuk i di njerëzit ato janë kuran vllazër ato janë sunnet nuk i di njerëzit apo nëse i kanë dëgjuar apo nëse i diin i diin si përfacësisht nuk i diin në detale nuk e dinim kuptimin e asoj selësie andaj i dërgumion sallallahu alaihi ve selle nuk ka pas ndonjë ngjarje për ngjarje vetëm sa është mundu sa sahabëve më ushtaru sikë qadveme me emrat edhe me selësitë e Allahut subhanahu wa taala sikurçi përmendën rastin e ibn Hakam pastaj nefi ma nfa allah wa nafse na imu hoy mitja selësit që allah i ka mohuar vetë Në Kurën, ka cilësi që Allah i ka muhu për vete A jetër kursi në hedim? Hedim He lezojmë, para se me rëngjumë, he lezojmë Në jetër kursi, ka cilësi që Allah i ka muhu për vete Se Allah nuk fle Aksë nuk kotët I ka përmenë Allah gjallala këto cilësi Këto e në të cilësi të mohimit I ka muhu Allah dhe nuk janë të Allah Qëka banë besimtari? Besimtari dhuta besanë këta Se Allah nuk e ka cilësi لم يلد ولم يولد تنسرسيه لم يلد الله هو قال ان ديكان ولم يولد الله هو قال ان خصوصا سيلسي لو كان الله جل وعلا وعندنا كتو اي كيم يداليمت ما فتيرا كتو اي كيم يداليمت ما سكت تيرا كتو دالوينا ما حتى نيرزي وساهم منسي ما كون باشك سالله سبحانه وتعالى فيال تشا كاسبيت محمد صلى الله عليه وسلم قران فيسنيك Çe besojmë në sa fjalë e Allahu xhelalu nuk është e krijuar, e ka tragu çart ose cilsi. Në besojmë në çart dhe nuk nuk bën besimtarin e ndruaj. Dhe kur të ta kam thënë dietar i Islam, besimtari kur ti beson këto cilsi të Allahu subhana ve teala e beson edhe këndërta. Ne mohojmë një cilsi të keqe, sicera nuk është Allahu, da e besoj në këndërta. Ne sa Allahu xhelalu ve ala nuk e zikatun. Për çka json, që ju rabë çoftë të ndërta.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 Të rsortm me me detaje, me emra të selcit të cilat janë detale për Allahun xhelal. Kur të mohot mohot me përjësi. Çka do të më thon kë ja? Kë do të më thon se kur të mohon për Allahun xhelalu ala disasine, mohon në kalim. Në kalim, por se Allahu cilsohet se është i fuqishëm. Allahu xhelalu ala është i mëshirshëm. Allahu subhan tallah është që i mbështeten njerëz aty edhe kështu në rast. Falënderues, presive. Por kur të mohohen, mohohen cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, to cilat janë përgjithshme. Prandaj, shumë prebilitive kanë gabuar Vlazar kur kanë thënë se Allahu nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. Nëse shkojnë, ne kan thonë dhjetërt islam, nëse shkojnë në një mbretëri prej mbretëve të dunjës. Walillahi al-mathalu al-aala. Allah i tregon shembullt më të, të lartë. Edhe i shkon i thotë mret mret te nuk je shëmtun. Te nuk je koprac. Te nuk je i dopt. Te nuk je këstoje, nuk je këstoje, nuk je kësto. A je lavdurat apo sharje? Ti je lavdurat apo sharje? Ti je sharje. Nuk ka lavdurat, kush nuk nuk është edep me Allahun subhanahu wa taala. Tandaj na no, e besoj në Allahun subhanahu wa taala ashtu si natmeton sikur të garh Kurani. Prandaj Kurani keni xher shum ayete ku mohon se siti Allahut. Pak, këlluballaj në kje e të kursi në kje e kështë më rrath Pak janë ato Dhe janë nefi i mujmel Janë mohimet përgjëshme Nuk janë mohimet e tale A cilësit e shumëta që janë tjera janë të shumëta Që i përmendë Allahu Subhanahu wa ta'ala Po ashtu Nëse Dhe jenë do një Lajmë, prej lajmë dhe Kemi dhe lajmë Cën e fshunëve Allahun xhellahu ala. Apo lejo të më fol hoxha diçka për Allahun apo mosni muslim, muslimani. Kur flek për Allahun subhanuhu teala më lut më fol diçka. Çe përmendse Allahu ka qeta kështu më radh. Por kjo nuk do thot kur një herë se është edhe cilësi e Allahut subhanuhu teala. Janë lajm ata. Për shembull, nëse na vë dikush për neve a ekziston Allahu? Ne themi na ekziston. Ekziston Allahu xhellahu ala. Ekziston. Po më na thon sa është emri i Allahut ekziston? A mundem bon të them se është emri i Allahut, fjala ekziston? Do bon këjo më babë e xher. Lajm. Pastaj ja është shumë për filozofëve. Kan përdorur terme të cilat janë të përgjithshme. A bamnimu hu ato ato terme, na nuk thënë as mi muhu as mi mi pahuh. Por thuat, çfarë kuptimi duhet mundal ato terme që Kurani janë përmend. Duhet mundal mi vetë ato njerëzi. Mi thon, çfarë kuptimi kike këta? Çfarë ka qëllimin? Për shembull, është një fjalë që thuat në gjuhën arabe jiha. On. Aqallahu on. Me se ka për qëllimin a është Allahu i lartë? Po. I thotë po. Por nëse ka qëllimin me fjalën në gjehe, diçka tjetër, thotë jo. Kjo është apo? Po ashtu. Një prerregullave besimit te emra dhe cilësitë të Allahut xhelavala është me hum shpresën mos me mos munduën e maksimum e kuptue se si e ka cilësi bash Allahu. Si e ka cilësi bash? Allahu xhelavala Si kur që i nga dhe lezër, a nga intereson, a muina me pa Allahun neve në dunja? A muina me pa Allahun në dhe në dunja? Së muina me pa? Allahun në dhe në dunja? Kada është musë alesan, por Allah e ka të regur realitetin. Hirë së madhë ka pasë, dëshqirtë pas madhë ka pasë, por s'ka pasë mundësime pa. Po ashtu, neve nuk kemi mundësime dit realitetin e emrave të Allahutë. Pandaj, ima mariku ka thonë, u alkejfu me gjhull, nëse do me ditë si është bashkja, taadin vetëm Allahu. Se si vjen ditën e gjykimit Allahu xhele wala, se si ia vnen kamën xhehenemit këpun aty i takojn. Sikurçi edhe na nuk pishim për ata se si ekziston Allahu xhele wala. Si është pa fillim, si është pa fund. Ta mermendje ti, na për njerëzi, për klenjesa nuk na mermendja, se jioni për njerëzve paska ato çka zhvjet tek diçka këtu më radh. Ama për Allahun subhanallahu diçka tjetër asht. Për ndryshe nuk i shkon zotë. Masi pas pasto si si, si shkon Zot Allahu سبحانه وتعالى فرناي الله جل جلاله القرآن ولا يحيطون به علمًا ثا نيرزيت nuk kan mundsi me kuptuar gjitha dimensionet e këtij versese s'ka mundsi fornai kuptojm a e kuptojna kur thënë gafur allah është fals a e kuptojna me lejtin e allahut ja afur i gxher lëna o gafur o fals i fan neve o mshirues na mshiron neve o i fuqishëm na fuqizon neve kështu me radh يدرس الله جل جلاله مكتئبرا. باسطو 333 ري ريغولاڤه كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفه ولا العكس. الريغولا ثوت: "چذو امر اي الله سبحانه وتعالى پرمبن اد چلسي. اذا چذو چلسي اي اللهو نوق پرم امر. لو پرمندن بارز الفيلم، س نوكي ثوت الله جل جلاله س هو ماكر او شمول كورثاجي. الله جل جلاله كاتل سووتهن القران ويمكرون ويمكر الله at baynkurtha hada Allahu bankurtha wallahu khairul makirin Allah shkurtha xija mojmir chi bankurtha Allah deni bankurtha ma misahta chi boin para lejoet me qut Allahun kurthaxhi nuk lejoet me qut Allahun subhanra kurthaxhi spray regullave sifatullahi kulluha sifatu kamal la naqsa fi nadu tabasum vla ze patetersa gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala janë cilësi plotë absolute ja kuptimin kësaj qenë absolute Cërësit, Allah të janë cërësit plota absolute Astë një fije prej mangësis nuk kanë Astë një fije prej mangësis nuk kanë Allah është i gjallë A është i gjallë Ako mundë si më postë harres në gjëdharinë Allah vë gjëllevala A mundë me harru Allahu subhanahu wa ta'ala Ako në më mja përkujtu dikush Allahu subhanahu wa ta'ala A me ndon dikush prej njerëzëse Kur vinë disa prej shkaqeve tjetës Kriza, probleme, kështë mënodhë Se Allah ka harrua ta A me ndonë zulumë qari se Allahu e harën zulumë qari A me ndonë besimtari Cile ka ndihmu fejnë Allah Gjellola se Allah ka harruat person me ndihmu Këto sende nuk vëjnë as njëher Këto sende janë kështu Dhe besimtari i beson Se cilësit Allahu subhenu të lejan Cilësit absolutet plota Dhe asëse si as një fije nuk kanë mangësi Po ashtu Ka cilsi te Allahu xhelalu te cilset janë çuan cilsi dhe atij cilsi te cenies Allahut u vefialje dhe cilsi ndeprora qiper i punon i vepron Allahu subhanahu wa taala sa i prek vetra vet Allahu xhelalu ala veprat vet Allahut subhanahu wa taala Allahu xhelalu ka thon u yefalu Allahu ma yasha cfar dshiron Allahu me baba dhe vepra e Allahut subhanahu wa taala nuk ka fond lazer kur don Allahu ban kur don vepron Kur dënë ndalët, kur dënë ndihmon, kur dënë nuk e ndihmon. Kur dënë ndjallë dikan, kur dënë e vdes dikan, e kështu më rrath. E ngritë edhe rëzën edhe kështu më rrath. Kjo është Allahu, subhenu e talë. Po ashtu, të gjithë asilësit e Allahu, subhenu e talë, që jenë pohën, kuran dhe sunet, janë në pajtim me mendjen, e shëndosh, me mendjen e shëndosh. Sepërmendja mendja e Shendosh, vlazer ka një pjesë të madhe tek njeriu për mendjen e së cilës media nuk është e shendosh. Ese la mendja nuk është e shendosh. Pranaj Ibn Taymiyyah rahimohullah, kur ka bërt mend, filozofët ndryshëm ka folur për mendjen. Ka thënë mendja e njerëzve në krahasim me fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mendja e yon që Allahin e ka dhënë neve. Elhamdulillah. Në krasëme fjalët e Allahut, shpallën e Allahut, Kur'anin dhe Sunetin, as sikur puna njëri she, e syrit me diellin. Në sinir nuk shih, kush ka fojë ndilli ja ka fojë. Drita e ka fojë. Apo vet njëri u shndeti njëri të ka fojë. Mesena jemi daltonista, kush na i ka fojë? Drita na ka fojë. Dielli na ka fojë. Apo na jemi daltonista, nuk i nuk i dallojmë ngjyrat kështu është puna e mendjes. Prandaj çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala është në pajtim me mendjen e shëndosh. Dhe kështu duhet të besojë besimtarët. Posto prej rregullave të besimit cilësive të Allahut xelal dhe emrave është ajo se çdo e çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala ka mundsi besimtari me kërkusht trahimtë Allahu ma cilësi ti ku c'gard ndoa nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa kako imbrojtje se ka llahu me fjalët e ti te fjalët e ti min sharri ma khalaqa nga çdo gjaxh që allahu ka kriju por kkonstremt allahu me k'dua ne se ban besimtarit k'dua ka thoni sallallahu alaihi wasallam se nuk e godet besimtarit natvent kur xhohej besimtarit natvent nuk e godet kur xhohej Do se transmetoi një ngjarje me një hoj, me nxosin e vet, një nat prej natëve kanë fletat të shkërtin dikon. Çatnat, çesë ka bë kwa, ka ardh akrebi ka kaç. Çatnat, ka hinë mesën e yjerzve, filan njëriun e ka kafshuar. Për kjo, kjo është specësive të Allahut xhelala. Selsi i të Allahut subhanuhu te nuk janë krijuar me vështër. Fjalta e Allahut nuk janë krijuar me. Vetë për të Allahut nuk janë krijuar. Prandaj ato janë për Allah dhe munësh Munësh mi umështet Allahu subhanahu wa ta'lëm nëthë që Allahu gjellohara i ka dhe munësh me kërku ta Allahu gjellohara si ku që i përmendom o falës ma falë o i fëqishu më fëqizoh mi jepu në kudret ku që i edhe kështu më rath prej të cëlsive që i ka Allahu subhanahu wa ta'lëm karë në doatë Muhammed s.a.s. e uudhu bi ridhake min sakatik o zët kërku i mbrojtet e te te me kërnatësin të ndë që të mbrojsh nga hid O bi muafatike, min rukubitik, me faljen tanë dhe zëtë të mbrojshin nga dënimi jëtë Penë cilësi të Allahu të subhanahu të tala dhe na i besojnë a kështu dhe dhe projnë, du të me, me, me ponu besin të tari kështu Prej regullove që i kanë fanë e ehlisoneti, një ashtu El kelamu fis sifatike, el kelami fis dhët Të folish për cilësi të allaut o sikur me fol për qeni në allaut A këpëtoni qeni në allaut, allaut e gjithë zëna, po, a është të ashtë Ekiston Allahu, gjithdua ai ka ekzistuar. Lëmë i red dhe lëm i ulët. Pa fillim e pa mbarim është Allahu Xheloaala. Sikur që është Allahu pa fillim dhe pa mbarim, ç'është njëcilësia e Allahut. Ç'është njëcilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Përndë kan thënë tort islam kur kanë folur kundër bidatshive. I kan thonë el kalamu fi sifati tfollish për cilësitë e Allahut, që njerëzit nuk i marrin vesh se janë detale, është sikur me fol për ekzistencën e Allahut kur so qamarmeni disa njerëzve për disa përcilësive të Allahut xhela, sa qamarmeni desë i ka Allahu te selsi, i thuat ata mermeni sa Allahu ka ekzistue kur saka donjaja, ma më mermeni. E po, pse këtu sa mermeni për filozofin? Pse nuk ka ja mermeni aty se Allahu ka mundësi me fol, kur do të fol Allahu, kur do të folon? Tusmë besojë që kështu si. Prandaj, të folesh për cilësitë të Allahut subhanallahu teala, nuk vash dimsi bidatchid, atot që se si besojnë të seyne, ksej natasë se, ata te pase probleme edhe në cilësi në ekzistencën e Allahu subhanahu wa taala se Allahu ekziston është e njëjtë fjalta e Allahut janë Allahu Allahu fjalta e Allahut janë është Allahu xhalla wala punën ato janë krijuar ato Kurani është krijuar Kurani nuk është krijuar eda që të më rraf Postu rregullati thot el qaulu fi ba'd is sifat kel qaulu fi ba'd Të folisht për disa precinsive të allaut O sikur të folisht për disa tjera Kondra kujna është kjovë dhe lezër Ajo regula e par është kondra mua të zilive Kjo regula e dit është kondra është arive Qëka është dalimi mes është arive dhe mua të zilive Mua të zilit I janë ata që i kalmuhu kesin si të allaut I kalmuhu emrët allaut është arit i pohojnë shtatë vështë Me drese këtu të namësorën vëtëm shtat mendja s'ne i rokë, s'ka mundësi qëka e besonë mendja t'aman qëka se besonë mendja na, përmendo mi bëndaj mirë e rëhmulloh që ka thonë, mendja janë si të tona mendja jonë janë si të tona ka mundësi mi posë shtremta ka mundësi misë përpomirë, ka mundësi ka perde ka mundësi ka përlok ka mundësi ka plungë, e kështu më rath kjo mendja, mendja e dopt e zymt s'ka mundësi më ardhë në pashirët vërtet në të sendeve, e kështu më qi është mendja jom, çelë ne ka thon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, duhet të besojmë në asen sikurçi ganardh, prej Allahut subhanahu wa taala dhe të thuhet kjo, el qaulu fi ba'd al sifat. të fohlish për disa principet të Allahut, as sikur të fohlish për cilësitë të tjera të Allahut xhelalu ala. Prandaj thuat të tëra që e besojnë cilësinë e ndajimit dhe shikimit dhe vullnetit të Allahut xhelalu ala, ai duhet patjetër të pranon edhe dashurinë e Allahut, knasinë e Allahut, hidhrimin e Allahut, urrëtin e Allahut pse ato të fundit si, si, si nuk i dojnë ka njerëz që dashuria e Allahut, si bësus, Allah, një besuesi po? ka si Allahu dashuri. Thonë, si më besoj që Allahu ka klenasi, si më besoj se Allahu i droh. Pse? Tu lezu ças shumë psikologji, a psikologji për shembull këto janë sëmundje apo? Nuk ka mundsi Allahu më pastë. Allahu që ka dallim, ne kemë thënë disa. Pse? Cilësita Allahu subhana ve teala, cilësita Allahu xhela, nuk krahasohen me njerëzve. Do rajon është dorë, edhe Allah ka dorë, e ndjehet. Ado u i koka dor, adha ari u ka dor, edhe, ka edhe kafsh kanë dorë, edhe luani ka dorë, është njëjt? e njëjtë. Kjo është cilësia, cilsi. Ë kumo me Allahun subhanuhu teala, apo njerëzit me zveti se kanë njëjtë, kanë dallim me zveti. Ë kumo Allahu subhanuhu teala, ndonëse thonë besojna, sikurçi ka thonë Allahu xhalla wala. Prandaj ju thot vështimsi, nëse i besojni disa prej cilësive të Allahut, e tjerat i mohojni, që është vetëm se e keni mendjen të mangtë, e keni devjuar nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sai për këtë. Cilësitë Allahu Xhejelalu ala që i përshuan Allahut, i bashkangjitën Allahu Xhejelalu ala. Një çdo cilësi që i bashkangjitet Allahut Subhanuhu Taala dhe është pjesë e Allahut Subhanuhu Taala që cilësi Allahu Xhejelalu ala. Si kur thuat Yedu Allah, dora Allahut. Kjo është cilësi e Allahut Subhanuhu Taala. Fuçi e Allahut. Mirpo, ajo çka thuat prej sendeve që nuk ka të bëjë me Allahun është lakë prej Allahot, është ndame prej Allahot Sikur që është bejtu Allah Shtëpia Allahot Kjo është idafet të të shrif në gjurë në rabet që vëpt Kjo është përkacim nderi Shtëpia Allahot E kështu më rathë Rabi Allahot Të ndame Për në nuk dhukëmi përzik të sende Një për po sende të cilat nuk kam mënësi më nda prej Allahot Ato e në cilësit Allahot gjelloharë puchi e Allahu subhanahu wa taala ilmi Allahu te ri Allahu xhallahu fialti Allahu te Kurani kështu më rad ato janë te Allahu subhanahu wa taala çapija është e Allaut por kjo është idhafa te tashrif kjo është për nder kjo është për nder eose Allahu xhallahu atje kështu më rad sikur çis përcërimi disa prej mushrikve kristianëve kështu më rad që thën atje është shtëpia e Muhamedit kështu më rad rreth fjalëve që thën ata për përfshirimeve që i kanë kur flasin për Allahun dhe Islamin ata nuk kanë njohuri asnjëherë për ato cilse prej rregullave është një sifatullah wa juazal wasairul misaili atikat thethbutu bima thethbutu al rasul allah sallallahu alaihi wasallam thilsita allah subhanahu wa taala ta ifan adha men transmetemi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse themi kta vllazër se ka disa prej njerëzve kanë dalë dhe kanë thonë prej me hadithe na nuk mirni na vetëm me kuran mirni kanë thonë çka thon, thon allah kurani besojna aman hadith nuk e besoim vetëm se me disa prej kushte A, është e vërtet kjo? Jo. Që qotë, khabarul Ahad, një lajmë, nësë një vjen i vërtet, nga peja meri s.a.ll. l. a.s. në e këna obligim me besuë, pëse evd lazër? Muhammedi s.a.ll. l. a.s. u thot, atyre. Muhammedi s.a.ll. l. a.s. kura ka përcjil fen, Heraklit, Mungkaukisit, Kisras, Në gjashio të këstu mërash, sa vajta kan shkua, sa sahabi kan shkua me a transportu e? Një përsa. Dihiteul Kalbikorte Herakli, e kaprcil letërën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ussas. A ka shëngjitur argumente më këta? A ka shëngjitur argumente? Me një letër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me mühirin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, usas mohabeti. Edhe në emrat të cilsit Allahu subhanahu wa taala na e besojë në akide, edhe me një lajm, beso është i vërtetë. Me zinxhir të vërtetë, me burrat të vërtetë që kanë transmetuar, që është e vërtetë dhe mbet si e tillë. Cilsit Allahu subhanahu wa taala s'pëgohen në realitet sikurçi janë. Wala majaz wala istiaara, do nuk lejohet me pas alegori, me thon këtu alegorik këtu. Por Allahu sikurçi ka thut vetëm çashtu, e jo nëse nuk këna e merr mend mendja neve, me thon këtu është alegorik kjo meselë. Skart, tose në, alegori. Por sikurçi Allahu xhallahu ka thut vetën çashtu. Prandajse, realiteti i asaj që na thon sa është mexhul, na nuk e njohim sa si është realiteti i asaj. Ktu nuk do ka përzi neve, Allahu do na nuk përzimi. Asnjëherë. Nuk kemi mundsi me dit. Këtë gjë e ka mbyll Allahu subhanahu wa taala kuina Musa aleselem. Qallan me pa Allah, ke çessi Allahut, me pa Allahu xhelala. Nditja me gjikimin se Allahu na krijon trupa të err, mendje të err, sy të err, kështu më radh më të fuqishëm me pa. Kanë pas mundsi me pa. Allahu xhelaluhu subhanahu wa taala pa pritet. Që shon. Po arën donja s'kan mundsi me pa, njerëzit, dhe nuk e rin realitetin e asaj. Realitetin e çesive të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Babu i akhbar kanë thandje të artë islam Kaptina e lajme dhe Kun njëru i lajmëron Par Allahun subhanu e tala është me janë se të cilësit e Allahun gjellu ala Pra lejot mi thonë Allahun subhanu të tala Disa prej sendeve që janë lajme Për shemull A është Allahut diçka? A lejot mi thonë Allahut diçka? Banë me thonë Allahus send Apo diçka? Shej Pra lejot mi përkje nukët cilësi Apo Allahus që kadim Allahus që pa filim pra fjalma që kam përdor arapt në për libra edhe pse më mirëshmi thon al-awalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu ekzistojnë rahat mirë po me disa filozofë dietat islam kanë përdorë kësaj lloj termësh që më mor vesh që s'kanor vesh ata njerëz i kan thon al-kadim sikoj që përmend ta tahawi unë kijen vet al-kadim pa fillim pa fillim allahu xhalla wala le yujid ma bet meslsova apo mëujud allahu ekziston le yujid Mir po nuk janë cilësi. Prerregullat që kanë fun janë ashtu, cilësitë e Allahut xhelalu nuk bën me krahasue, analogji me bën me krahasue. Falaj qasu sakhawala joud, nuk bën me krahasue cilësitë e Allahut subhanetallah. Nëse Allahu xhelalu ka qiu vetën Karim, fesnik, çaj, nuk bën me krahasu disa prej cilësive të tjera për Allahun subhanahu wa taala. Dhe në fundit, sifatullahi azza wajalla la hasrunaha. Cilësitë e Allahut xhelala janë pafundëz. Cilsit e Allahu në gjela janë pa fund Dhe se Allahu ka emra dhe cilsit pa fund Por ato që ne ka le emru Neve da i besënë në kuran Qaq? Por se Sikur që Allahu subhanahu ta'la është pa fund Pa filim E kështë më rath E dhe këto cilsit Allahu në gjela tjera Që na nuk i dina Par Allahu subhanahu ta'la janë pa fund Kjo është Allahu subhanahu ta'la Që duhet të adhurojmë Duhet të njësojmë Dhe duhet të marim sim Pre gjdo cilsie Jërasisht lezër i shkrifin fundeta e jetave se Allahu subhanahu wa taala e çon vetën Azizul Hakim bukuria e kësaj edhe më shumë shtohet kur e cilëson vetën ndoshta me cilësitë të cilat shpesh janë të konkretuara me vetë edhe më shumë se bukurohet këtë emër të Allahu subhanahu wa taala kur thotë edh se Allahu është ai i cili është ngadhnjësi është Allahu i urtë është Allahu falës e kështu me radhë dora për eventin që është Allah e ka cilësuar vetën çashtu sikurçi është pra Ed ana tuta besojm Allahun subhanahu wa taala sikur se e ka sel soveten ashtu, sikur qe i dërgoi mejon alayhis salam e ka thonjë ashtu, pandaj kur disa prej njerëzve nuk e emtortojn Allahun sikur se ka martu veten, nuk e besojnë fen sikur se Allahu ka fol vet, dhe i dërgoi i tis alayhis salam në ditën e gjykimit, suhkan suhkan malaikat qe mërjak qe mërku nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Ka ne pas mundsi me pi oj nga dora ematon darsh me sipërfaqen e tokës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nisim allahun xhelalati allahut ne menson me pijuj ngadërati tashojm fitrin allahut subhanuhu teala te jetsojm emera dhe selisit allahut xhelalat niton perdeshme o sallallahu alanbi na muhammed wa akhru dawana alhamdulillahilahi rabbil alamin